gure gumitaka urtuko ditugu INR er, uh, proiektuadu INR er, uh, talde, lan talde aipatu behar dugu, ez dakit txusen da, hasteko gurekin ditugu hemen Mathieu Iriak talde batetik, egunon Mathieu? Egunon, txuli Eta baitari, patxi bergara, egunon Egunon, beraz, Lenik uh, aipatu hain zin INR er, txusen proiektu hori edo lan hori zer den menturaz, aurkuzpentik batzuek, uh, norziste, nundiken duziste uh, mantzagun, te patxi azteko Ni patxe bergera naiz, eh, azkain daga, orain argango bizi naiz Eta, oitazaz bi urte ditut, eta errikoan harri naiz eh, proiektu berameile egisa Ah, doz, orteik eldu da energiari interesa, edo empresari interesa? Ez susen, jain nuke, eh, ne lan bidaren mitartez, interesatzen aizela ekonomiaari eta ekonomia asociatizu ah, Eta berdin orteik atxean, orteik ja, eldu dela ideia baina Alors ça se ressemble toi. Ouais bon. Mathieu ou Mathieu Diert Non Mathieu Diert, Bella Sorce, Star Sorce, Garangirun Missnice et ta hita sa pureté et tout elle est et elle est bulego batean. et la beraz staff batelle le tourrique euh dugun proiektuarekin. qu'est-ce Ba hori biztan da gauke energia kontzumo tipi teniturarik eraikuntzen ba urda lotura bakarra ber energia lekin. Bos. Fite-fite, uh, hor fite, zortzionten uh, pausa bat egin behar baitugu INR uh, zer da? Uh, zer gana idun, zer da? Lantalde bada, proiektu bada? Bai, bo, INR haipatu etzit, bitziaz, uh, patxita biak elkartu ginen, zerbait nahi egin eskolarria uh, Konturatu ginen, gugazte gira, konturatu ginen azkan amarkadetan mm. ipar eskolarria gai izan zera, bere trezna propioak, sortzeko eta garatzeko vista na grabondazaren inkurkuak dira grabondazagan barai idoki, ble alcartea loursandia en ditut ditout batzu, eskontalida go ki ona sic ere. ki Pentsatu dugu, trazen askar bat sortzea Hori ba, e... da, lehen gogueta hori da Zerbait egin eskoal errealentzat Pentsatu dugu, energia argluari Zeren eta energia gure eguneratako bizian presentea da Eta oso biziki importanta da uh, arglu hori lantzea Beraz, hmm. INR sortu dugu. Hala ere, behar da, hala, energia ipatzen delarik, izan behar da, edo gustu bat, edo... Ez? Bai, biztan da, bon, fe, gu kurusitate hainitz bat genuen. Eh, edo agangura bat, behar da, zuen agangura nagusie bat da. Pentsatzen dugu zinez eh, lantzeko adela, iparizkoa legean tema hori, eta denek bat dugu zerbait irabazteko eh, energia autonoma gehiago lortzen bat dugu. Hmm. INR sortu dugu, beraz, INR handa idu iparaldeko energia, Iener er nahi du ere independentzia energetikoa gure helburu uh, nausia egiterek bereskula dezaten energia delako eta jeenerrek er nahi du ere ideal energetiko zeen eta energiaautonomia lantzeko edo lortzeko egun batez ez uh, dugu centralral nuklearikidekiiko biztan da me aldiz. Uh, be lan... Et quinzake guideni Togo euh, énergie contre alde batetik eta débat éthique et apparaître le coquille à Xortzea, uh, beraz, energiak beristak errak erabiliz. Beraz, daitezke uh, panel fotovoltaikoak, haize rotak, biomasa edo hidroelektrizitatea. Mm -hmm. Beraz, INR hori dena da. Elantzeko da, baina nazmoa haski horoko jara da. Gutako, aniz definizio izan nahiteke. Baina, bueno, konkretuki orain eserda, empresabada, proiektu bada, lantalde bada. Baximen duraz? Horain arte bakrik lantalde bada. Zerrenta ez dugu uh, formal juridikoa sortua orainik, baina uh, sortuko dugu, baina horregatik gure proiektua landu behar da orainik, haintzinatu dugu, baina orainik haintzinatu behar da, baina espero dugu urtea, urte bukalera baino lehen sortzea. Haos, lan talde horretan gazteak zirezte bildu... Es uh, orenakte bisiste. Es es orenakte uh, psikat aktiboak uh, sorti ira uh, belau na liguscita koak uh, google da gastena ko tasportekin ta sarena baino gehiago ditu gero INR-en inguruan badira perxo, ze hamar bat pertsonak segitzen dutela proiektua ezin dira horreindik uh, aktibuki uh, zein dutela aktibuki parte hartu segitzen dugu gure bigomiteken orritera zen dugu INR haipatzen dugula, mementoan INR untsa duten bezala patxi bergarak eta Matio Iriartek, mementoan uh, da lantalde bat eta zutolako eh, no? estrukturarik uh, sortu ostion uh, eta repikaraziko izut Matio Iriart, maite baitu eta zutuntza notatu Osteo nahi patuzan zinuen I-N-R, uh, I-O-rek gauza frango, izituela, Independentzia uh, idem, afe, Energia, n da, Energia Eta i o da Iparalde da ere Independentzia, graz, independentzia energetikoa espikatzeko, uriziazkiago berba, espikatuko e, dut zergin zanaiteken, mm -hmm. eta ideal energetiko bat ere. Zanaiteke ere, inbertsio energetiko, zelena eta inbertsioak bementu batean ingin beharko dira. Ados, ha, e. haipatuko dugu, eh, gero inbertsioak, eta nola ditu zuen e, laguntzaileak. Lehenik, e, piskabat, jateko jatorgira, nola sortu zen, e, ara dutela zerbait egin euskalegiaren zat, e, energiari pentsatu zin duten, biak bildu izten, lehenik, edo? Asi ingarriadala ere, hasta peinan, zenta uh, biak eta bazen ere iban bat uh, gurekin dena, uh, bakutsa beraldetik, ez genuen lagar zagutzen, uh, bakutsa beraldetik uh, egualdean den goiener kooperatiba berriarekin. Goien... Shartu ginen egiten zularik... Uh... Ba, shartu ginen arremanetan egin ah, e, e, itzikiteko barkatu. Eta, bo, me, adibidez enekasua eh, ipatuko dut, joan nintzen berat eh, mintzaldi batera, era, eta hola shartu ginen arremanetan eh, goien erreko joan esmaizalean dakariarekin eta eh, ainbat eh, hast, eh, Anbat eztetak gero, jandaut, eh, bai anbat eztu, ez eh, zilela bakarrik, eh, iparaldean, bai dira, ele, patsi, tai ban, bera ziruak eh, topatu ginen. Zinutaren geherzagutzen? Ez, ez ge, nik ez geherzagutzen. Nik iban ezagutzenoan eskal eh, mohetaren mitartez. Ah, eh, doz. Voilà, hola hasi zen, hilo ginen, beraz, ostatu batean, eta hori apiriran, uste Eta gerostik, beboa jastero egiten ditugu bilkurak, piskanaka piskanaka landaltean ditzen da. Ados, bon, esplikatu duzu, hiener uh, zer zen laburki, menturaz uh, piskabatxe ekiago sartzeko, zer, zer da zuen elburua, zariz eiten alda? Bon, uh, gure elburua da, uh, beste lujaldeetan egiduten bezala egite. Patrick c'est à Skiago expliqué tout gros c'est l'état cherche tout arimetan mais j'étais eh, imprécha une battekin et l'énic berge explicato c'est gerta tenden mundu altzar eh, energiaren inguruan gaur korek kontsumo modeloa hona erritzen da energia fosiletan, izan ikatza, petroliua edo gaxa, eta horiek uh, zori honez ingurumenaren zat, baina zori txarrez bakearen zat, desagertzen nahi dira, eta desagertu arte sorzen dira gero eta gehiago geroak munduantzer berazinez, uh, pentsa deteke uh, modelo horretatik atela behar, atela behar dela uh, bestalde, frantzian, batez ere Uh, kontsumitzen dugu hainitz nuklear uh, elektrizitatea. Uh, Ede efek plazarazten dituen datuen arabera, kontsumitzen dugu elektrizitatearen euneko lauro goia nuklearatik dator. Eta nukleararen inguruan badakigu badilea da soak ondarkinen tratatzeko, baita uh, sekuran estripu bat balin bada ondorioak itzelak dira, kusi dugu Fukushima deno Txernobil, guk, Nik hazteko ez dut hazkimen pelatzen, e, frogatzeko ez dela ona ingurumenaren zat. Baina bada bestega uzabat ere, Frantzian erten dugu eden energetikoa dugula nukleari esker, baina hori ez da egia. Zeren eta zentralek e, behar dute uraniua, eta urani horia atsemaetan da Afrikan, batez ere e, Malian edo Nigeran eta han Frantziak igorzea dizkie soldadoak. E, urainoakan ezagun e, e, suurtatzeko eta bestalde pagasta bat kontsumitzen dute uraino ateratzeko ango biztandeleriia ekria bitartean. Kuretako modelo hori jasan gaitza da. Eta ikusiz, 6 mm. paisetik ure kasuan ez zirera omen prest e, e, egiazko transio er egitiko bat hutzatzeko Cookk pentsatu dugu gu horek egininen duguru hemen eta parada zera ere eskoaregiarentzat bere egitura propioa, Xortzeko. <coughs> Mati, hiri hart, um, ara, enerxiaz, etze, etzen, uh, etzen sobera, sola pertsona batzen dako, hainitz badakizua, lera? <laughs> ba, kurositate hainitz badut, eta hori dena deskubritzen dut. Uh, ez dakien, uh, adibidez, haipatzen eh, dut harrik uraren arazu Afrikan, ba, zirela manifestaldiakan, ezekatu eh, dut, eta azkia interashtu iz. Uh, Ado, aspaldia iziste biltzen, bera zunen inguruan? Bai, apiriatik. A, ah, ez ari aspaldi ah, beraz, aski berriki Ien egen egan duzu, eh, beraz, helburua da, biskabatea, um, biztanleak edo, bakotsak bere ganatzen alduen energia hori um, Beste adibide batzu bat dira, frantzia mailan ere? Baxi, mentura? Bai, bat andara batzu Oh, Diakimak Europa Europamailan, Frantzia dela pizkat gibela tuena, za uh, hartzman duzu uh, Alemania, Suedia, Dainamarkaren, Kaxuan, hor uh, bizik garatu baina, bon, Frantzian era erribatzena dira. Izan bar dira, ogei bat, uh, ngu, sartu uh, gira arrebanetan... Uh, bat... Uh, e estruktura, deshertzen. Estruktura, ala, ez dakit nona, estruktura da hitza egukia. Bai, estruktura, me, erritar estruktura denozu. Erritarrak ah, bultzatutako uh, lantegiak, eta horiek, koestenute elektrizitatea berdea. Eta à Brest, quoi, c'est la Combraille du Habis Cinéco Sicalekin. Après maintenant, il y a qu'était connou la gaine soutien, cherche obligé de contactoire. Non la grande superbe horiek. Euh Combraille en Honda Chuchene au toute au Ados. Hora Ouyekin eta gero, uh, bala le cartevat en cigaratoire de Nantes et de Vilaine en Pays de Vilaine. Je te tourisé en Bretagne Lantegi zonalde bako txan Eta ezagunena da Begauat diltzen dena Eta horrek uh, laua izi errota uh, Kudeatzen ditu Inbestimenduak uh, ama bi miliun Ereprezentatu uh, ditu Hados ama bi miliun Sautu uh, dituzte egiteko uh, Ama bi miliun, mila pertsola Bildu dira lantegian Eta gero uh, ekonomia Ereko zari, estrukturak uh, Adibide bat da zuendako hori eman zagon. A, dibideba da, bai zelena, guo haxerangida eta ez dugore emdik deus. Zomar demora eman dute oiek? A, oiek komplikatuara da, ez da aizirotaren enguruan uh, biziki-biziki komplikatuara. Mm. Uh, Perminsak eta ukateko biziki-biziki luza da eta oiek zazpi uh, urte manituzte. Mm. Konkretukiz zer izaiten alazuen uh, el burua praktikoki? Baduzua jadanik, eskabat uh, asistei dideak... Bait, uh... praktikoki, uh, nagan, bifasistea hendida Lehenik uh, gure kapitala askartu aharko dugu Beraz, hori da, uh, joan engida erritaren bila Espikatuz zer gaitik hori ginten dugun eta aien behar bat dugula Zeta Kapitala askartuz zerren nahi duz, e bat? Be, hor, uh, lehen urtaren zaz, behar ginuke irurge mila euro Alere? Alere Me Ay. gero, uh, dene, piskat, uh, denek piskat ematen dute ez da, asko, beti hori da ideea. Baina beti jotzen uh, duzu uh, e, pertsona dinetan... Ez ez, bizzaltean dira pertsona fizikoak edo pertsona moralak. Edo pertsona nahi, empresak nahi dira. Hai, hori. Ha, ah, doz. Az, hori, ale batitek, eta gero, bigarrena, izan dira, beraz, investimendoak itea dira horrekena. Beraz, uh, gu, lehen ideea izan da, pano fototaikoak uh, instalatzea. Zerren eta hori da, uh, investimendo gishan merkeena. Zedabon, la, e guk sortuko dugu nusantzalak egun euh, e taberro eta marmila euro kostatuko ditu. Artsamalduzo euh, aire jota bat, milyon bat da. bat edo geyo. Ah, beraz, ezta bat ere berri eta Ez zira beraz berberak. Beraz konkretoki hori zain da. Diloa bildu, diloa bat dugularik ebe investimendua kegene. Investimendua kegene intugularik beraz sortuko dugu... Euh, Produkziounitate bat, produkziounitate horrek elektrizitatea sortuko dugu, eta elektrizitatea salduko dugu. Eta beraz, elektrizitatea saltean moskimatida baziko dugu. Eta hmm. hori, erabakidu zu elektrizitatea erretxena zelako, merkeena zelako? Zer, Bargatun? Elektrizitatearen eh, gaia autatu duzue, hor panofoltuko volteiko horiekin, hmm. menturaz eh, erretxena zelako astapen as, as, batean? Ba, da gaitasun handik behar hori hurertzeko, jadanik eh, izan dira instalazione batzu... Eh. Partuklar genetxeetan, ordeon uh, badira instaladoreak, badira fin, askim emperatua da teknika bezala. Hmm. Bai? Nahen duke bakerri gehitu lotura egin uh, aipatzen genuen energia autonomia eta instalazio kolektibo baten artean. Uh, Zerren eta ene inguruan aipatzen utararik, hortzeniz niz, ez zela nabari uh, anitzen zat. Uh, Sarituko niz explikatzen. Uh, adibidez, ene kasuan hartzen badut, bainan da, gehenen kasua Irametero enefaktura paratzen jot EDF-i. Egan haidut, kontsumitzen dutan elektrizitateko purua, orta hitzen dakot, eta EDF da banaitzaile bat, bakarrik ez du, ekoizten. Berrak erosten du elektrizitatea. Ta gainetan eh, ahre erosten dako. Nukleara hainitz eh, kontsumitzen dugunean. Egan haidut, nik FN-dirua eiparesko erritik kanpora duabetiko, eta gainera nukleara sustatzeko. Aldiz, INR-ek bere instalazio propoyoak garatuko dituenean, eh, ed, legeak dio EDF-ek berdiko duela gure elektrizita eroxi. Hori, ez eh, tu autoik. Hemen eko istu da delako. Bai, ez hemen eko istu da delako, baina eh, EDF-en estatuak idatziada eh, edo zain eko slei berdiko di eroxi eh, eh, shortzen duen elektrizitatea. Eta, bai, fisiko ki, da nik, hemen kontsumituko dutana, aizkaren zaren da INR-EN, INR-ek sortuko duena. Mm. Eta EDFI seituko dut patzen, pa bainan, jakinen zene dilua berriz inbertituko duela eskoalegian gure elektrizita erogiz. Eta hori da, energia erotunimaren lehen urratxo. Nahi dogan, zu pertsonalki adibidez, zurekaz adibideoktan, zu pertsonalki ez ingo duzu ienergi erozi elektrizitatea. Ez, hori ez da izanen, uh, merkatua ola egina da, badira, ekoezilak hori liberariz liberaizatua da badira banatzaileak edez bezala libera da ere eta beira kontsumitzaileak eta egun batez bai sortzenhalko dugu gure banatzailetura ere bainaizki. Proiekktori pixka bat garatua da baddaki zue fotovoltaikoak nun zertarako nola pixska bat garatua da beste. Hori uh, hainiz garatua izan da... Uh, Dura laupa bosturte uste gut, zenta uh, diruainitz, uh, fin, bizkigaresti ero esten er, zuen, edo efek, partikulaire. No, Zueen kasuan erretzen dute, hor ien erren proiektu hortan. Gure kasuan bai, ebe, gero eta la hantzen adik gira, beraz hasi um, gira, pixka bat hajemaetan txartzen uh, ari etxeekin edo laborariekin. Pixka bat horiek behitzu uh, teilatu handiak, sakun editu gora ere, centrala ta ta mère là mais central indien edo bio tout dit là et d'où sortie et d'où tout est tane et d'où sortie tout et lujan m'a installé ça dessus euh diakine c'est je crois les rien jendeak nahi dutela lurrakiki right, right. uh, lehen ideea etzien uh, olako gozak uh, sortzea, belaz mm. guk txartzen uh, gu, telatuak edabili bardi haintzina doa demora tamalez gauza anitz uh, baditugu oinua erreiteko uh, galdera bat hor uh, egiten duzuen uh, proiektua, egine duzuen proiektua iener hori, eztea eztea eztuia politikak uh, podere hori ez tutera politikaliek uh, energiaren podere hori Bye bah bye ni a dosnice soulekin bon Uh, elektrizitatearen inguruan adibidez frantzien kasuartzen bat dugu lehen edefek zoen monopoloa beraz estatuazen girean eta estatuak hartzen zitin nahiz zituen si, uh, erabakiak bon, libera izatute pri, eta gaur egun estutuste estatuak bulzatuko duela zerbait e, eta eta peinan errantan bezala ikusiz be, estilela prest moitzeko be, gu haurek ginen dugu Ezkean, erritarek ginen dugu eta eskoalerrian ekoiztuz eskoalerrian berdunan bada posunita berduna. teori bai bada, bada Ber dada inbertsuak egin beharko direra, beraz zailagoa da baian legeez posiblena. Posible. Hmm. Zegatik hartu duzu bide pertsonal hori badira erakundeak energia kopatzen direnak, Ez hori ez erakundeak beste energia bat batetas okupatzen direna, ba pentsatzen edo pentsatzen utzu beste besterakon de batzuei izendako zuen beste bide pertsonal arte arte osoa. Hor nikiz ditut ein beste sautzen uh, beste estrukturak, baina uh, ne loftez oh, egiten dutena da bisukat uh, chalatzen uh, dute uh, gorko modeloa. Erraten dute, hori hori egiteanko kolitzateke. Baina ez dira, sartzea... Ez dira aktiboak. Aktiboak, aktiboak. aktiboak dira, aktiboak maitean... Ena... Sormenean. Shor Vala. Voilà. Nel ustez. Ota guk petsatu dugu, be sartzean antzela estruktura bat, euskal egitarrena. Zer nena eta bertze modeluak uh, uh, kistitzen dira bertze eskoldeetan, beraz guk gine ginoen, horako gozabat uh, sartu. Eta hori sartzean, be guk ing bestimendoak egine Eta beraz nahi basu... Uh, elektrizitatearen uh, mailan, be elektrizitatea garbia sartuko dugu. Hmm. Uh. Egan duzu, ebi faxe, lehen faxean kapitala honditzea, 20.000 euro beharko zinituzke, te gero sosori uh, baliatzeko, beraz, uh, praktiko uh, nola egine duzu, e, kaptazio lan hori? No, kaptazio lan hori, izugarria izanen da, hori da, beraz, gure uh, lehen tasuna gaur da, lantalde handitzea. Gaur sortzi gira gure ustez e, Berdira bergoi pertsona gure lantaldean Eta e, ainiz bagira Izan daiteke lantalde bat Komunikazioaren inguruan hmm. Eta horiek e, Ika ez dakit nolaen berren en, en, Izan endira jene batzu e, Kapableizaren direnak, erraiteko nola egin behar den eh, diendea mugiarazteko, diendea implikatzeko zinez, gure lehen lehen, lehen tasuna da lan taldea askartzea Horki, hmm. eh, okay. la... ezekatzen Shek, ba, duzue? Bai, ezekatzen dugu, bai, hortako e, badugu orako emakizunak egiten dugu, badugu elbide elektroniko bat euskalenergia bildua gemel.com, gurekin argimaetan txartzeko eta lehen erburua da beraz lan azkartzea, askartzea ondotik, untsa komunikatzeko diendea xartzeko, xaharazteko kapitalan eta erriko etxeak ere xaharazteko e ekimenaren inguruan. Profil berezietako jendeak sekatzen duzu edo ez, borxaz? Ez, e justuki hori buruz, haipatzen dugularik, gehienetan, hainintzek erten dute, oanik ez dut gaita esunik ortaan, e sultatzen dut, idei da, baina nezin dut. E be guk, erantzuten diego, be, guk ere ez genen gaita handik, ez dugu horrein diko handik, Baina kurioztatea behar da. Uh, Nek nagu dut norbait kurios dena, norbait uh, uh, kompetentzia handiekin, baina uh, ez hainbeste hmm. ez, ez aski motivatiak. Doi du aburratzeko, ez behituko hastirik, zuen uh, panel fotogoltabiko horiek uh, eginen direlarik, CEP markatu zuen, noiz eginen da, noiz, noiz lortuko da, zuen ustez, edo zuen planningaren arabera, eta zoma elektrizitate sortuko du? Noiz asiko da. Uh, guk nahi ginuke beren 2008 urtako urtakilan astea. Beren instalazioa. Zorrek zonbaitila uh, bete hartuko du uh, uh, instalazioa egiteko. Eta gero uh, uh, indaxaren uh, ez dut buruan. Baina normalki uh, urtero... Ta zer da 2006 egen aste koziste salten? Binat, eh, A binata fashineta ma chien binata mochta ashi panoak maitane eta chalduko dugu xigiduantzain uh, gozu ukixta uh, atuko dugun uh, indaja aski askarada uh, il abetelo eletricistata chalzeko alors poli da edefekin inden uh, tratois alors edefekin yanik mitatu sistes yes. es gu, es go pertonaki es baina bertezhe tru tout là kare tout là ta o Sokziak da hita bat bakatzuk duzu, behena demura joan e, zaigu, fite-fitea, eta ursia mesela bebururatzen dugu galeiten dizugu beti kantu bat e, autatzea. E, Matiu ez ziren bizek inspiratuak, patxik haptatzen duk ze kantoa optatu zuzen dako. Hadio Jai, uh, zer gaitik, pixkat nostalgikoa delako, eritzat, gazten ebora nentsaten nuelako. EB entzten Radio ga, eskertzen zituztegu patxi bergarat ha Matzio hiri hart, e -E proiektua du lantaldea aujestulik,santzaon zuen zuen be, proiektu hortan eta lastegarte. Iesker eske?